Sonra bu xaliyyə və şeyh indi danışır, deməli, mescidlərə bağlıdır. Mescidlər əhkəmlərindən. Və ki, qab-əl-təqadiy vəl-mülazəməti vəl-məcidlər. E e deməli, mesciddə iki nəfənin arasında hökum vermək, yəni eğer ixtilafdırsa, ixtilafdırsa, həlləmək məsələri və həmsinin qayma mesciddə olmağın barədədir. Bu, barədə Qəb ibn-i Məlikə rivayətini getirir ki, bəs Qəb ibn-i radiyallahu anhu bir günə əbi Hədrədnə münaqişəsi olur məciddə. Yəni, borcda olur biri-birinə və biri səsin qaldırır birinə. Və o vaxt kisə salata qalxır məçiddə, piyambara salasını eşidir evində. Piyambara salası evi məcidi, yəni, dümə olan ki, məciddən bir şey idi, yəni, divarla və piyambar salsın çıxır ıı, onların qarşısına və bu məsələni əni, həll edir, bu məsələni həll edir və deməli bu ədrisdə həmçin göstərir ki, meçiddə səs qaldırmaq olar lakin onlar məsələn əgər ehtiyac varsa xütubədir və elm dərsidir, aydındır, məsələn faydalı bir şey üçün Amma bələyəsə, yox. Yəni, durub münaqişə eləməyə, misailə, dünya səhbəttən, olmaz. Mecid eləməyə və səs qaldırmaq, heç vaxt. Və həmsənin, Soru Bukhara, başqa məsələyə toxunur, o da mecidi çifilməyə məsələsidir. O da buyurur, bab kənsəl mecid, və əltiqatul xirəqi, vəl qədə, vəl iyyəə və el i -dən. Və burada, Abu Hurayl rivayətini gətirir ki, bəs bir kişi, qara bir kişi və ya qara bir arvad. Burada ravi ixtilaf yani bilmir dəqiq. Onun görə, hədis olduğunu görə, şəkliyəndə də deyirdilər, bildirirdilər ki, ravi şəkliyədir. Deyil ya qara, kişi deyil ya qara qadın. Lan hisəyə qədən qara qadın idi. Qabın idi, insəyə süpürürdük yanba sahasının vaxtında. Və bir gün öldü və bir gün Peyğəmbər salsın onu barədə soruşanda dedilər ki, bəs ölüb və Peyğəmbər sallallahu aleyhi dedi ki, bəs nə üçün mənə xəvər vermədiniz ona ölüm barədə və dedi ki, göstərmə onun qəbirini halda bastırmışsınız və, və göstərdilər və qəbirin üstədi yandıb, yəni yandı və, və cənaza namza bıldı bu hədis, yəni burada faydalanına odur ki, birinci meçidin təmizləməyin savabını göstərilir meçiddə, yəni bu hədirdə meçidi təmizləmək, təmizləmək hətta bir yəni, piyambar sahəsi soruşandakı sahəbələr yarası da hət, hətta davaca əməllər var idi, yəni onun mükafat olacaq, onun əziyyətlə olacaq ki də hətta e, bir çöp götürürsənə meçiddən, qoyursan cüvvə və ya götürürsən, çıxarsan barə, onun da savabını görəcəksən aydınlığı və meçidi təzilətləməlirlərdəndir. Ona görə bu meslid hamımızındır. Ona görəndə bir köyübsə götürünə götür, meslidən qalsın həmiş təniz. Həmçinin meslidinin ətrafı da yəni, daxildir inşallah. Və sonra həmçinin e, dost və ya köməkçi və ya işçi görünməyəndə onu barədə soruşmaq qədisi göstərir ki, müstəhərdir. Əgər məsələn, bir dostu çoxdanda görmürsən və ya iş içindir və səyirə, onu barədə hall Allah-ı soruşmaq xardadır, bəlkə bir çətinliyə düşür. Və Peyğəmbər səhəsində soruşdur, mübarədə. Təsəvvirlə, Peyğəmbər idi, vəlakin, məsidi süpürənə fikir verirdi. Ayrındır. Və həmçinin, hədisdə göstərilir, xeyr əhlinin iştirak eləmək. Ələ bir adam xeyr əhlidsə, onun cənazəsində iştirak eləmək, əni, yani, eşitçən xeyr əhlidir, Cənasında iştirak eləmək müstəhərdir, yaxşıdır. Cənasında iştirak eləmək, namaz qılmaq, onun üçün və s. Və həmçinin hədisdə göstərilir ki, əgər namaz qılınmıyıbsa biri üçün, onun üçün qılmaq məsələsi. Necə ki, bəyəm, bəzi həsənin təxki, əgər birinin üçün gedib qəbirin üstü yan, qılmaqlar. Həmçinin göstərək hədisdə qəbir, Neyir, ay, qəbirdə də olsa, qılma olar qəbirinin üstündə namaz. Amma çox kəsi lazımdır, aydındır, həmsinin əgər, əgər onun üçün qılıblarsa, lazımdır burada, artıqdır, bəzi anlə bəyənməyib. Taxşum, məsələn, biri ölüb məsələn, Taxşum Asqara da müsəlmandır. Onlar da bastırırlar və cənazə namazı qılıblar onun üçün. Biz də bunun üçün qılma lazımdır bizim üçünün, bəzi anlə bəyənməyib. Aydın olayım. Bəzi affa bəzlə, enşə nə deməyib, deyib ki, olar, düzdür, bəzi siləyə ancaq, e, olar ki, deyir ki, Pidera qılınıb, olar daha küçülüdür, olan, olan dəlilədir. Və həmçinin hədisi göstərir ki, eylan eləmək, kimsə ölüb, yaxşıdır, müstəhəbdir. Aydın beyi xüsusən e, xeyr əhlinə, xeyr əhlinə eylan eləmək, amma belə eylan eləmək bəyənir. Məsələn, durub, qışq Vəcələdə qəsələ, azam verirlər adam öləndə, o, lazımdır ol, artıqdır, o cür eylan dayanilməyir. Amma belə məsələ demək əqrəbuba, yaxınlara və o cür olar, olar və ya xeyr əhlində, ki, xəstə olsa da demək olar, ki, yəni, həm cənazına iştirak etsin, həm cənaza namazını qılsın. Ümumiyyətlə, çalışmaq lazımdır adam öləndə xeyr əhlini qıxmaq, cənaza namazına. Çünki şəhər əhli deyənsə, o cənazə nəvəl faydası olmayacaq. Fəyəmbar sağaçın, deyib, tovhid əhlindən 40 nəvəl şərik qoşmayan Allaha cənaza namazını qılsa bir meydə, Allah tamam bağışlayan. Bəşə yoxdur ki, 40 nəvəl deyənsə bəsliyəm. Əlhamdülillə, və bir suxəyəli Allah biləyəm.